واحنم وقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله لا موجه له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان Allah mengucapkan kepada Muhammad dan keluarganya: Allah mengaitkan antara hati kita dan akal kita, satu kita bersilaturahmi. Dan kita tidak mempermalukan orang yang berbuat jahat. Allah mengucapkan kepada kita: Allah mengucapkan kepada kita: Allah mengucapkan kepada kita: Allah mengucapkan kepada kita: Allah mengucapkan kepada kita: Allah mengucapkan kepada kita: Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT taala dengan limpah dan kemurahan pada malam ni dapat masuk bab nasihatnya yang dibincangkan kitab Sirrul Raq itu berkaitan dengan asbab menjamin azab kubur. Sebab-sebab yang dapat menyelamatkan kita daripada azab kubur. Pada sewaktu kita hidup, apa yang kita lakukan ini perkara ini dapat menyelamatkan kita, meringankan kita daripada azab kubur. Jadi, kalau kita faham perkara ini, insya-Allah kita tidak akan selalu berharap pada orang lain untuk bantu kita di akal di alam barzah atau apa-apa pun. Kadang-kadang kita ni sebagaimana kata ulama-ulama dulu, ulama-ulama Melayu kata, orang Melayu ni dia tu dia kurang nak buat benda-benda baik sebab dia dah tahu, bila dia meninggal, ada orang lain perlu buat untuk dia Selamatkan dia dalam kubur nah, Jadi, itu banyak benda yang perlu kita fikirkan semula Tak semestinya orang yang buat pada kita tu, dia niat hantar pada kita itu sampai Sebab dia adalah milik Allah SWT Dengan izin Allah SWT sampai Jadi, kita sebagai manusia ni kena siapkan awal bekal-bekal kita Untuk kita pergi ke sana Apa yang perlu kita siapkan Jadi, perkara yang pertama yang disebut di sini Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim An, sal, an Salman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kata Salman berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tibatu wa min siyami shahr wa qiyami wa imma ta'jri ta alayhi amalihi alladhi kana wa ajri alayhi ini hadis Ulama Muslim ini nak cerita kepada kita yang Rasulah kata lebat yaudz walaiya pergi berperang sehari semalam seolah-olah kita hidup ni kita kena bayangkan kita seolah-olah dalam peperangan melawan syaitan kita selalu muhasabah di kita mis kau yang misyal misyarul seupama kata Rasulullah, seupama hebatnya kamu puasa sebulan wakian seolah-olah saya seolah-olah ni kamu Mendirikan solat sekiranya Kamu mati dalam keadaan begini Maksud Rasulullah Siti adalah Zakarah muhasabah nafs indal naum Maksudnya sebelum kita tidur Kita muhasabah dulu diri kita ha, Ini Rasulullah sebut ni Maksudnya kita nak tidur lepas kita baca Kita muhasabah apa, -apa. Kecilapan aku pada hari ni Jadi kalau orang pun Tidak ingat begini, ini satu bekal Pahala untuk bantu kamu Di alam barzah Haa kita kadang-kadang tak rasa macam benda tu remeh Nak kira hari ni daripada pagi tadi Kita bangun pada subuh Balik sekarang kita nak tidur Lepas isyak semua ni kita balik Kita pun mohon sabar sebelum tidur Apa tu, kesilapan aku Yang silap kita tu kita mohon ampun dengan Allah SWT ya orang buat silap dengan kita kita maafkan kita di situ, Itu satu pahala Seolah-olah lebih hebat daripada kamu kuasa sebulan Danlah Bila kamu maafkan bujutan balik kesilapan ke depan kamu Allah SWT akan Mengampukan dosa kamu dan muncullah Nabi Alaihi Sallam ini. Adakah kita mati di alam barzah? Pahala inilah yang akan merayakan kita di tempat Allah Subhanahu Wataala. Tengok Islam ini cukup mudah dia ajar pada kita tak perlu kita cari yang payah-payah. Ini kita kadang-kadang cari yang yang susah-susah, yang tak macam-macam. Yang tak si atau yang ada solat bagus atau solat dain tak pernah dengar ini jabatan agama tengah bincang. Solat dahil D-A-I-N Dahil ha, Jangan dahil lain Solat tu Nama satu ajaran baru Solat dahil Dia guna nafas je solat ha, Tak ada rata-rata khas saya Satu pergerakan nafah ni Ini ha, banyak juga orang Ekos Ini tawa-tawa Orang nak yang mudah Mana saya tu kita, kita solat tubuh Kita, kita dah dan niat solat daim maknanya dia dah kira Zuhur dah asal Asar mazhab Syiah tu dah masuk waktu petang juga. Tak ada guna napas. Kalau kita tengok kaedah oh, kita ni juga. Yang solat daim. Jangan pula kita tengok nama sedap ni solat daim, ha kita ikut juga. Kita kata sunah belaka. Orang kita dah suka tengok bunyi live ni nak belajar ni kalau hantar raya beritahu orang-orang takut terjumpa buku ini, kita pun ambil, ha, ini bagus sebab tengok pula kelihan jari ha, jari itu, itu ya. hati-hati lah, takut-takut kita niat nak muhasabah tetapi tidak terjadi muhasabah kepada kita dan perkara disini disebut di sini ialah, perkara yang dapat membantu meremankan azab kubur Namanya hati mana habis surat kemulia An-Ubaid An-Watul wasallam all dan baik yakti pada amal ini kecuali mati dia akan tamatlah segala amalnya illa malaikat allazi mata murabitan fi sabilillah kecuali orang yang mati tu dia dia tamat kehidupan dia malaikat dah cabut nyawa dia tetapi murabitan fi sabilillah kehidupan dia sewaktu kat dunia dulu dia suka membantu orang fi sabilillah untuk dalam fi sabilillah dia banyak membantu banyak dia pahala itu akan sentiasa menemani beliau apabila tapi kala mazahlahu amali liyaumil qiyamah dan amalan ini juga akan ikut kita sampai kepada hari kiamat wayamin min fitnatil kubur dan dialah akan menyelamatkan kamu daripada cabaran berada dalam kubur dia pula bantu kita waktu dalam kubur dia tolong topak bantu pula amalan-amalan kita yang yang lain ini hadis bahwa permizi dan ahmad ini jelas rasul rasul rasul nak beritahu kepada kita inilah amalan amalan yang dapat Menyelamatkan kita di alam barzak dan kemudian rasul rasul rasul sebut lagi orang yang dzakir pada ilmu syahadah ini orang yang mati syahid ini memanglah kelebihan dia akan dapatlah di sana itu tak perlu kita nak petikaikan lagi lah dan orang mati syahid ni dia akan dapat kelebihannya dan antara surah yang digalak kita baca Surah Al-Muh Surah Al-Muh ni digalakkan kita baca Sebab dia akan memberi syafa'at kepada kita di alam barzah ha, Ni kita kena selalu baca Sebab itu katanya ulama' Semua ulama' kata Lebih baik kita hafal Lagi elok Kalau kita baca pun dah okay. Dah Kita dah kena kat ni nak hafal ni Ya Allah ustaz susah nak hafal Baca je dah Sebagaimana hadis An-Ibn Abbas surah Jawa'an Umar Quran Dharaba qabrun julum ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabri. Ini yani, seorang tu <coughs> Dharaba qabrun julum ashabi an-nabiy, ini membangun membangunkan seorang lelaki ni daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi daripada kemahnya ala qabri wa huwa la yahsib annahu qabr. Dia letak dia terkejut dia bangun-bangun tengok ada batu. Nesan rupanya waktu pergi nak perang tu dia letak Kemah dia tu di atas kubur orang. Dia tengok ada kubur. Fa iza qabr insan yaqra' surah al-muq. Nabi Rasulullah beritahu kepada dia itulah kubur orang yang sentiasa membaca surah al-muq. Al hatta khatamuh sehingga habis 30 ayat surah mukmin ni dia selalu baca setiap malam baca tabarakallazi biyadihil mulku ala kulli syai'in kadhir allazi khalaqa almawta walhayaa tadawwa'u asna'a amala dia selalu baca ini 30 ayat fa'atan nabi kemudian dia tahu orang tu yang dia tersilap dah letak kemah dia atas kubur tu fa'atan nabi SAW alaihi wasallam ya rasulullah darabtu qabri ala qabri wa ana la ahsib annahu qabr Ya Rasulullah aku dah tersilap tadi aku pasang kemah aku tu terkena atas kubur orang ni orang yang kamu selalu sebut baca surah al-lah apa aku nak buat sekarang ya Rasulullah Kemudian fa iza qabr ins nabi SAW jadi nabi SAW jawab hiya maniatu hiya munjiatu tunajjihhi min azabi qabr apabila dia dah baca ayat itu selalu setiap hari dia baca ayat itu jadi keamalan dia baca dan ayat inilah yang selalu Meringankan dia, menyelamatkan dia Daripada azab kubur Jadi kamu duduk atas dia tadi, tak ada beri kesan pun Cerita surat, ceritanya orang yang Selalu membaca surah Al-Muq Ini hadis rawa hutul mizi Jadi kita ni digalakkan Membaca surah Al-Muq Kerana surah Al-Muq ini boleh meringankan takfif meringankan azab kubur kita Jadi kena gili-gili lah Sekali-sekali, yasin, Sekali-sekali surah Al-Muq Malam Jumaat Surah semua sama je gila-gila dah. -gila mudah sikit nak hafal surah al-muk ni. Kita ingat yasin dah ingat surah al-muk kurang. itu kelebih surah al-muk ini disebutlah hadis ni dia dapat Meringankan azab kubur, merengangkan azab kubur kita. Wa fi musnad an Abdul Hamid an Ibrahim <Sessim> bin Hasan an Abihi Aqrama'an bin Abbas radiyallahu anhuma annahu qala li rajul ala tah alalla tahfik bi hadis tafraq bih adakah kamu pernah dengar hadis yang memberi gembira kepada kita qala rajul balad ya rasa pernah dengar qala ha, iqra cuba kamu sebut yang rasul beritahu kepada kita sesuatu yang perkara yang gembira dia kata tabawa ha, ala kulli syai'in qadir dibaca ayat ketiga inilah surah yang Rasulullah sebut yang menggembirakan kita Yang dapat membantu kita di sana Eh, hufizuhar Katanya Ibn Abbas Hafallah surah ini Sebaik-baik mungkin Kalau boleh hafal Kalau tak boleh hafal Kita baca Wa'allamuha ahlaka Ajarlah surah ini kepada keluarga kamu Wa duka Ahli keluarga dan anak-anak kamu Galakkan membaca surah ini Wasibyan bintuka wajirah duka Dekat bayi pun kamu baca Dan baca juga dekat Rumah kamu Dan baca wajirah ni Ajak jiran-jiran ni kalau boleh Selalu baca surah Al-Mu' Kerana surah Al-Mu' ini dapat membantu kita Memberi manfaat pada kita di alam Barzah Ini jarang kita nak baca Ini digalakkan baca di rumah Galakkan sebab tu Kelebihan dia dia dapat merenangkan. fa innaha munjatu mujadalat tujadil autuqasiu inda rabbihaliquriha wa tatallabul haa rabbiha ayyallatihi min azabil nar idza kanat fi jawfihi wa min azabi karena kelebihannya katanya ibnu abbas dia kata surah ini dapat membantu kamu sewaktu kamu dalam soal jawab di dalam kubur ke di akhirat nanti idza inda rabbika liqriat apabila berada dalam harapan tuhan kamu itu dia datang cari kita Nabi syafaatkan orang ni selalu baca selalu baca aku, selalu baca aku. Ha, jadi apabila kita baca tu kita tengoklah makna dia supaya kita lebih menghayati surah bila -bila ni bukan melulu baca kemudian kita tengok makna dia supaya kita lebih menghayati sebab, sebab surah ini salah satu kelebihannya boleh membantu kita dan kemudian jelaskan lagi Ayuh jahi min azabik azabin dan dia juga boleh membantu kita apabila api neraka tu nak kena pada kita dia boleh jadi penghadang juga. Mana depan kita tu tak kenalah habis kalau kita dia tahu kita ada buat silap ke neraka tetapi surah ini juga akan membantu kita di sana. Dan kemudian wayyinjil la biha sahibiha min dan dia juga membantu orang yang membacanya ini daripada azab kubur mana membantu merengankan kalau mereka kata kena pukul banyak kali dia datang dia minta ringankan ada yang membela minta takfif kurangkan sebab tan dia ni ha, begitu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qalbika al-insan min ummati jadi Rasulullah kata elok-eloknya ada dalam hati umat aku ni ingat baca surah ni Supaya dia dapat membantu kita di alam Barzah Nak ceritanya kelebihan surah Al-Nu Yang dapat membantu kita Menyelamatkan kita, merengankan kita Di alam Barzah dan juga di akhirat Ayatnya tak panjang 30 yasin, 80 lebih Masa Aliza baca nak Dekat nak tidur tu, kau tak boleh baca 30, baca 10 Malang ni, malam esok sambah lagi 10, malam esok 10 lagi nah, Cukup dah 30 maknanya bukannya kena habis tu Maksudnya, maknanya kita selalu membaca surah ini sebab surah ini akan membantu kita ayat-ayatnya akan membantu kita ini janji yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada kita dan yang selanjutnya lagi siapa yang meninggal ni orang yang meninggal pada malam Jumaat itu kelebihan Allah SWT beri orang Islam lah jangan pulak kita kira yang bukan Islam nanti dia kata ustaz Untunglah orang Cina tu Kebetulan dia mati malam Jumaat Pula kita nak beruntung kat dia Tuhan bagi untuk orang yang Selam sahaja Jangan pula kita kata Oh untung dia Kenapa? Mati malam Jumaat ha. Tapi jangan pula kita niat nak mati malam Jumaat ha, Jangan niat macam tu Jangan pula balik rumah Alhamdulillah Ya Allah Aku kalau boleh Ya Allah Kamu matikan aku malam Jumaat Sebab Nabi Rasulullah sebut orang mati malam Jumaat Takfih Mi azami kubi Berengangkan azab kubur Jangan pula begitu jadi dalam hadis ni disebut pada kita Hadis Dua Atul Mizi Kalau Rasulullah SAW Mami muslim yamultu yamul Juma'ah Awu laylatil Juma'ah Illa waqahu Allah khisnatil qabri yani Sesiapa yang, daripada orang Islam ini Yang mati pada hari Jum'ah Atau mati pada malam Jum'ah Illa Melaika waqahu Allah khisnatil qabri Melaika Allah merengankan Ini yani fitnatil qabri Maksudnya fitnah kubur kita Diringankan oleh Allah SWT tak ada. Tapi kalau kita dah ada amalan tadi Surah al dah ada Kita buat kebajikan tadi Muhasabah kita sama juga Dia membantu Ini kelebihan-kelebihan kan Rasulullah sebut yang dapat membantu kita ni Di sana Itu yang kita kelebihan Kemudian jelaskan lagi kepada kita Perkara yang dapat membantu kita Wafi sunan nasai an jamik bin Syadat, Kuala Samitu abdullah bin bin yaskub Yakul kuntu jali sama'a sulayman bin sodak Wa khalid bin Arfah, fakaruh an rujulan mati di batangnya, fa- fa- jika huma yastahiy yast- an yaku na shahdan jana zat, faqalah ahadu malik akhur alam yaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa berlaku disebut di sini dalam Sunan Nasai. Peristiwa seorang lelaki yang mati Kerana penyakit dalam perut. Apa lagi penyakit dalam perut? Kanser. Banyak jenis penyakit penyakit ini, penyakit dalam perut. Kemudian mereka pergi ziarah, kemudian Rasulullah bertanya sama mereka, adakah Rasulullah pernah nak tentang masalah ini? Jawabnya, Alam yakul Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW bersabda kepada kita, Man qasalugatan hiilam ya'azifil qobrih, siapa yang mati kerana penyakit-penyakit dalam peruknya itu, maka dia tidak direngankan alat kubur. Dan janganlah kita berumuk dengan Allah Subhanahu Taala. Ya Allah, kau bagi aku penyakit ini, Ya Allah. Apa salah aku, Ya Allah, kita pula begitu. Dan kan Rasulullah kata apa? Berbahagialah wahai orang sakit. Kan, Rasulullah kata berbahagia. Bahagia apa? Tuhan, aku dosa kamu? Tapi nak sembuh macam mana? Kata Rasulullah. Nak sembuh, kena ber... Makan ubat dan berpatang. Jadi Rasulullah kata, siapa tak berpatang, dia takkan sembuh. Dan itu Rasulullah sembuh. Kalau doktor kata tak boleh, tak boleh lah. Kita pula makan, cari penyakit Berarti Imam Razali sebut dalam kitab Minha Su'abidin Dia kata, kalau doktor dah kata Pada kamu kena berpatah Kamu makan juga makanan yang tak boleh Yang tak boleh kamu makan tu, maka Penyakit kamu tak akan sembuh Dia sekadar ubat tu sebagai Penawar sahaja, kalau kamu makan ubat Dan kamu berpatah, insyaAllah Allah SWT Akan bantu menyembuh penyakit kamu Sebab kita mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kadang-kadang kita Kan tak boleh, ada doktor kata tak boleh, yang tu yang kita datang Ini yang sedap ni, makanan kegemaran Keberut kita tu ha, Itu yang diuji, Allah SWT uji kita Jadi ni, kalau kita mati kena penyakit dan tu mati keadaan itu Ini salah satu kelebihan Yang Allah SWT beri sebab kita dah Menanggung sakit tu awal Kesesaan kita sakit tu awal Maka Allah SWT ringankan Tahfih azab di Qabri kepada Kepada kita, ini kelebihan yang sudah beri bagi tahu kepada kita yang Allah Subhanahu taala sayang kepada kita bahwasanya orang yang mendapat penyakit begitu pun Direngankan juga oleh Allah Subhanahu taala azabib qabri atau kelebihan. Dan kemudian orang yang wafalhi sallallahu wasallam kafa di kotul suyuf ala waksi fitnah. Ini orang yang menghadapi cabaran dalam peperangan. Contoh kita pun pergilah dekat Gaza berperang juga tapi tak mati dan rosuh masuk sini dia bawa dia bawa kerati suyuf ala ra'si fitnah dia mengelak dengan pergi perang tu dengan pedangnya Keberaniannya tapi dia tak mati syahid dan inilah pahala-pahala dia mengelak daripada kena pedang itu pun dapat membantu dia di alam barzah kalau kita sekarang orang tembak tak kena macam mana manalah kebetulan tak kena peluru sana sini tak kena Tuhan belo lagi nyawa kita ha, maka yang tak kena tu akan membantu kita, pahalanya di alam alam mazah, alam kubur nak cerita Rasulullah beritahu kepada kita ni hadis, ini rawahul hadis sab uh, rawahul Ahmad, jelas Rasulullah nak beritahu kepada kita ada kelebihan, jadi jangan takut jadi tentera yang jadi tentera tu dia pergi ha, dulu, lawan dengan komunisnya, peluru ni datang, dapat pahala tu itu pahala yang boleh membantu kita di alam mazah Al dan perkara yang sebenarnya yang disebut oleh Rasulullah saw lagi perkara yang dia kata Rasulullah kata aku tak ajar. Ini sewaktu tu atau Rasulullah waktu malam tu. Kharaja alaina katanya Abdul Rahman bin Samroh. Koroja koroja alaina Rasulullah saw zatil yaum fakol. Rasulullah masa kami keluar dengan Rasulullah saw pada malam itu Rasulullah beritahu ini roa itu ajaran barihah. Semalam Allah swt tunjuk kepada aku. Dalam alam mimpi itu satu perkara yang cukup aku rasa ta'jub. Kelebihan-kelebihan Allah SWT tunjuk kepadaku untuk umat aku. Kata Rasulullah, dia tengok 8, dalam 18 perkara Allah SWT tunjuk kepada Rasulullah SAW. Jadi dia sebut yang pertama, dia sebut kepada Abdul Rahman al-Samrah ni. Kata Rasulullah, Perkara pertama yang Allah SWT tunjuk kepada aku semalam dia kata ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut liyaqbidar ruhi faja'a biwalidahi faraddahu anhu. Ya tahu? Suatu umat aku ini dalam keadaan nazak malaikat maut datang nak cabut nyawa dia. Liyaqbidu ruhi. Sak tengah cabut nyawa dia nampak dia tahap iman kita ni tak sama kan? Jadi pada waktu itu, apa yang datang membantu? Yang datang membantu pada itu waktu walidahi. Tiba-tiba pahala yang dia buat baik kepada kedua ibu bapa dia datang membantu dia Meringankan waktu proses nak keluar ruh kita daripada jasad kita waktu kita nak meninggal dunia Itu ah, kelebihan Dan Allah SWT tulis kepada Rasulullah SAW Dan perkara yang kedua dan rasa keterkejut yang Allah SWT tunjuk waaitu rajulan min ummati aku tengok umat aku ini basata alaihi azabi kubri faj'a wuduhu fastankizu min zalik. aku lihat umat aku ini pada waktu itu, dia dah nak terima sensasi kubur dah habis sujud jawab muka nakil dah nak terima sensasi kubur tiba-tiba faj'a wuduhu datanglah pahala wuduk yang kita ambil itu fastankizu min zalik merenggangkan azab itu. Mana kalau kita ni ada penahanlah. Kan orang kubur kita dengan kita tak ada perisai, sakit tangan kalau ada perisai lain rasanya. Anak ceritanya pahala wuduk Rasulullah. Yang itu yang sebab aku tak kat Rasulullah, pahala wuduk datang membantu dalam kita kena seksa dalam kubur. Itu keuntungannya orang solat, berwuduk. Jangan kita pandang remeh, kita tengok elah wuduk je. Nanti itu orang kata Eh, berudut sunnah Nabi Alah, susahlah Sejuklah Kita tak tahu kelebihannya ini Dia akan bantu kita di alam bazaar Ini yang, yang membantu kita di sana Kelebihan kita Dan Kita jangan duk harap sangat Duk upah orang baca kita untuk kita tu Yang ini, kita nak harap yang ini Yang ini nak bantu suatu kuat ini kita sendiri buat ni Untuk bantu kita kat sana Kita sendiri usaha Jadi perkara yang ketiga yang Rasulullah lihat Ya Allah Subhanahu taala tunjuk min ummati qad istawashat shayatin fa jaazikuhu Allah min bainihim Yang aku tak terkejut lagi ialah umat aku sewaktu dia nak meninggal dunia syaitan datang pada kan? wujud kita so mati dalam keadaan dia ini menyamak jadi mak ayah kita kan so mati dalam keadaan Nasara fa maka datanglah zikir-zikir yang kita berzikir pada Allah Subhanahu taala membinhi menghalau kedua syaitan yang duduk dekat kita dan tengah nazak tu pergi ke tempat lain. Ah ha, itu nak cerita ni. Pentingnya zikrullah. Hadis nah, zikir yang paling baik sekali kita baca pada dia. Abul Sahabah tanya Rasulullah, di pada Arafah tu sahabat tanya Rasulullah, zikir paling baik apa yang patut kita baca? Rasulullah kata zikir yang paling baik yang dibaca daripada Nabi Adam sampai ke semua nabi baca. Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah lahul mulku wal hamdu lillah yuhyi wa yumiitu Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad diajar kepada umat itulah zikir yang terbaik kita di pada Arafah baca yang lain Kalau kita baca lagi tak fikus sunnah apa dikatakan zikir apa dia orang tanya kepada Rasul apa lagi Rasulullah Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dan zikir-zikir ini akan bantu kamu dekat di alam bahasa tapi dengan syarat Cara berzikir tu kena betul Zikir tak boleh suara kuat nah, Kalau suara kuat lain jadinya Kalau kita lihat dalam kitab Buhan Dijelaskan oleh ulamak Bila kamu berzikir kuat Kamu telah Bercanggah Sebab Rasulullah SAW pernah menegur. Dengan satu hadis Yang mana bila dia dengar sahabat dia berzikir Musa baqatul bakot, ba'duhun ba'dah Soalnya macam berlumba-lumba sesama sendiri nah, Ini yang kita tak seronok pergi majlis tahlil tetapi la ilaha illallah. Patu seorang tu, Allah. Nah, tu. Orang yang buat macam tu kata Rasulullah tak dapat pahala. Zikir kamu kosong, kan? Ini tak tolong, betul tak? Kan? Sebab apa? Cara berzikir disebut dalam Quran, takfil. Rendahkan diri kamu watadruan. Rasa tawaduk. La yalfun saut, tidak tinggikan suara, sederhanakan suara. Barulah zikir tu nak bantu kita Bila kita nak keadaan nazak seperti ini. Kalau kita berzikir cara tak betul lagi apabila lah. kita berzikir yang lain pula <Sessizuk> Asbi rabbi Jalallah mafi kolbi Wai Allah Nur Muhammad Solamah. Tu datang mana pula Bahagian pendidikan akidah jakel Dah keluar surat pada Esra Wasif Jangan siakan lagi Dan radio tak boleh lagi Itu bukan zikir Daripada ahli sunnah dan jemaah Itu daripada syiah. Ya Asa Asbi Allah La ilai Allah Wa la syarikalah Alain Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Itu yang Ahli sunnah Wa jemaah Aku Yang Asbi rabbi Jallallahu Mabbi qalbi Wa ilai Muhammad Sallallahu Itu bukan Ahli sunnah Wa jemaah Bahagian Pena akidah Jakim dah keluarkan Minta Jangan disiarkan Lagi dalam radio Dalam TV Dan tidak Diamalkan lagi Kalau nak Nanti saya minta Yang Apabila keputusan yang telah dibuat Tentang zikir-zikir ni Ada selawat pun yang tak ada Daripada sunnah Nabi Itu dah dibuat kajian oleh Pernak Akidah Sebab banyak sangat sekarang masuk di Malaysia Tak sempat nak tapis Dah jadi amalan orang kita Yang ESQ pun tak selesai lagi Yang ini pula masuk Jadi bahagian Pernak Akidah dah buat kajian Tak sampai sanak pada Nabi Muhammad Terputur rupanya sanak Sanak dia sampai dekat Iran jadi kita tak nak alasan Iran, kita nak sanad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jangan jadikan zikir-zikir itu. tu tak dapat bantu kita ni. Kita baca zikir yang dapat bantu kita. Saya kadang sedih sewaktu berada di Padang Arafah, Ada jemaah kita dia baca saya kata baca la la ilaha illallah la syarika lah ta'awun wa ini qala qul alaihi rasul. Jadi ini agak banyak ka baca sewaktu berada di Padang Arafah. Dia kata, "Wak apa rasul? Apa ustaz?" Ni ada lagi yang sedap ni kita dengar Dia nak jenis lagu juga Dia baca di pada al -Wafah. Saya kata awak baca ni Melaikat di sebelah tak tanda Sebab tanda dah spek dia Melaikat hanya tanda yang ada dah spekifikasi Yang diajak ni Nabi Muhammad SAW Yang Nabi tak ajak macam mana Melaikat nak tanda Macam kita buat bangunan lah Tak ikut spek salah roboh balik Tak lulus kecuali, kecuali ni ha, Melaikat tak boleh nak lulus dia tetap tanda kiri kanan ni ha, Salah tak ada dalam buku dia Dia nak rujuk mana tak ada ha, Asbi Rabi Jawa Allah Maafi Fulga, Tak ada dalam buku dia Boleh lah hmm. kan? jangan amal Jatang kuasa penat akidah dah dah keluarkan dan Mungkin dalam S8 ni tak ada lah InsyaAllah Macam dululah kita kan dekat Terawih kan Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Ada kelebihan Rupa-rupanya Buka-buka dan lah, kita orang kat Iran juga kita maafkan dia Ketih majlis fatwa kita Tengok-tengok orang kita ni suka ambil Sebab dia tak tahu tengok Macam arak Sekali arak dah ambil Itu nah, terjemahkan Dan perkara yang sebenarnya Yang keempat Yang Rasulullah SAW Beritahu kepada kita Dia kata yang dia ta'jub ta Pada malam itu Yang Allah SWT tunjuk وَرَوْاَيْتُ رَجُلَ مِنْ أُمَّةِ فَضِيْتَ وَشْهُمْ مَلَاِكَ تُلْعَذَا فَجَعُوا صَلَةِ فَاسْتَن فَضَتْسُكُ min أَي Sewaktu berada di alam bazah, sewaktu malaikat datang nak tarik kita untuk sisaan kubur, maka datanglah fajar solat. Datanglah pahala solat-solat kita semayal 5 waktu ini. First kita datang menarik balik tangan malaikat tu supaya jangan kasar dengan kita. Pahala solat kita. Ini Rasulullah kata, aku tak yang Allah SWT tunjuk kepada aku. Dan perkara yang setelahnya yang tunjuk, kata Rasulullah, Wa raaitu rajulan min ummati yalhasu atashan kullama aku ditunjuk lagi oleh Allah Subhanahu yang mana rumah aku berada datang ke haus di alam barzah dan di akhirat kemudian datang kepadanya sedangkan dia nak minum air tak diberi minum air sebab ada kesalahan kemudian maka datanglah pahala Puasanya membawa air untuk dia minum di sana Ini pahala puasa kita ni Sebab tu orang kata jaga puasa Jaga puasa Puasa nak bantu kita di alam bazah Nak bantu kita di akhirat Bawa air Pahala puasa ni datang bawa air kepada kita Bila kita nak ada anda haga di alam bazah Kemudian perkara yang sebenarnya yang keenam Yang Rasulah kata aku Ta'ajub Wa'aitu rajulan min ummatin Wal-nabiyun qaudan Halakon halakon Kullama danalih lihal li halaqta li hal li halta li halta turdu faja'a ibtisaluhu min janabah wa aqazu bi yadihi iaitu sewaktu ummakku berada di al-bazaar selepas selesai dia, dia akan dibawa bertemu dengan para nabi kemudian nak sampai dekat aku orang ditepis dia tak boleh masuk kawasan tempat para nabi di al-bazaar tiba-tiba Bajar, maka datanglah Pahala mandi janabah Pahala mandi janabah tu Datang pimpin Kamu duduk sebelah aku di alam bazah Nak ceritanya Mandi janabah pun Kelebihan tu lho, so kata Aku tak ajub yang Allah SWT pada Pahala janabah tu boleh bantu Di alam alam bazah nah, Jangan kita pandai remeh Ini kelebihan Pahala kita mandi janabah dan kemudian perkara yang ketujuh Rasul kata aku lihat di alam bahasa, peristiwa yang Allah Subhanahu taala tunjuk ta ini wa ra'aitu rajulan min ummati bayna yadayhi zulmatun wa khalfihi zulmah wa ayimani zulmah wa ayasarihi zulmah wa min fawqihi zulmah wa min tahtihi zulmah fa huwa fiha faja'a wa umratuhu fastakhrijuhu minaz zulmah wa adkhalahu nur In Rasulullah kata, aku lihat ditunjuk tunjuk umat aku, dia berada di alam bazah tu Habis lepas sesi soal jawab dengan mereka Berada dalam gelap, tak ada cahaya dalam kubur dia Dia tengok atas gelap Dia tengok kanan gelap, kiri gelap semua dekat kaki dia Semua gelap, tiba-tiba Yang datang menerangi kubur dia ialah Pahala hajinya Pahala umrahnya Datang membawa cahaya menerangi kubur Lepas tu kita pun pergi gali kubur Tengok tak ada cahaya pun ustaz sebab dia berada di alam Baza'ah. Kubur tu Tanda dia. Ini yang Rasulullah kata Ta'ajubnya dia, pahala haji Dan umrah. Jadi kita pergi haji dengan umrah tu Pergilah dengan sebaik-baik mungkin Kita amalkan Ikut cara sunnah Rasulullah SAW, InsyaAllah kita akan Mendapat pahalanya ha, Nanti cabaran kita bila tunaikan haji tu Macam-macam ujian kan. Jangan pula kita Bilang Ada orang dia bawa kalkulator ha, Sekarang tak tak payah kereta dia guna Handset dia tu dia kira Berapa dah pahala dia jangan kira Sebab yang tukar kira tu dah ada Sebelah kanan kita Saya bawa jemaah dulu Tahun 2003 Saya kata kenapa dia orang lambat tu Rupanya duduk atas tu Kita ustaz dah tungkat bawah ni, Nak buat pergi masjid Kenapa lambat ni Duduk kira ustaz Duduk kira Berapa dah pahala Lepas tu dia kata Ada setengah solat tu Kita tak apa workshop Tolak berapa persen Dia buat formula sendiri Saya kata Tak payah tolak Yang tolak tu dia yang tahu bagaimana kita ada formula pula nak tolak campur bab solat ni tak payah tanpa masih haram kita tumpukan ibadat saya tak pernah terbayang kita bagi kursus haji tak pernah terbayang yang ada jemaah akan pergi sana soalan itu dia tanya macam mana cara nak kira pahala lima kali pergi tak pernah hayu tu soalan yang yang paling terkejutlah nak kira macam mana nak kira Saya pun tak tahu Jumlah memang kita tahu Jumlah pahala solat Tapi nak kira tolak bahagi khusyuk Saya tak tahulah berapa persen nak tolak Ada juga orang macam tu Masya Allah Dia kata ada kawan dia ajar kat Malaysia Kalau tak ada dah kursus haji tu tak payahlah Yang dah kursus tu cukup lah Kalau ada mesti ustaz beritahu semua Formula tu Dan kemudian Rasulullah kata yang perkara yang aku tak ajub lagi Wa ra'aitu rajulan min ummati yatakallamu mukmini wa la yatakallamunahu faja'a silatul rahmi faqalat ya ma'sharal mukmini kallimuhu fa kallimuh kamu berada di alam bazaar kamu datang kepada orang beriman kemudian mereka tak nak bercakap dengan kamu sebab nanti kita akan belajar bagaimana kehidupan di alam bazaar Abila ada. Dia alam bazaar ni macam dunia juga. Ada satu buruk tu dia beriman tinggi dia tak nak bercakap dengan Tiba-tiba dia kata Rasulullah, Datangnya pahala Faja'a silatul rahim Pahala Silatul rahim Kamu sentiasa jaga silatul rahim Pahala ini datang membantu Dia beritahu kepada orang beriman Di alam bazaar itu Ya maksyarul mu'minin Kalimuhu Pakalimuhu Kamu kena bercakap dengan orang ini Kena berborak dengan orang ini Sebab dia orang yang Menjaga silatul rahim Sebab itu, Hidup Kalau orang bergaduh pun Dia cuba-cuba mendamaikan keadaan Sekarang sibuk nak mendamai kan atau la itu berdamai macam mana saya tak tahu nak cerita yang dalam hadis ni. Kalau kalau berdamai ada makna di sebalik saya tak tahulah itu lain pula. Kita kena ikhlas lillahitaala. Yang disebut sini orang yang ikhlas. Jadi yang kesembilan disebut di sini Allah sebut dalam hadis ni waraitu rajulan min ummati yatta yattaqa waja wa ha janari Ini seorang umat aku ni yang berada di sana yang Abi datang api nak membakar dia berada di sana dia sedang menepis api-api tu dah kena kita ni kemudian datang wajah asal dakota sitrat ala wajhi wazilan ala wasihi maka datanglah sedekah sedekah yang kita buat di atas muka bumi ini melindungi <tuhuy> daripada wajah kita tu terkena pecikan api-api tu sebab kita ada dosa juga ada dunia jadi nak merengalkan tu pahala selekah tu datang dulu Kemudian sihi, Kata Rasulullah Dia tutup kepala kita supaya wajah kita ni tak kena Api-api itu atau Kelebihan kita berserekah Jadi kita dah mula benar daripada sekarang Pahala-pahala yang nak bantu kita di alam Alam baza Kemudian Rasulullah beritahu lagi yang ke-10 Waru'aitu ra rajulah min ummatih Akhazatul zabaniyah min kulli makan fajaa'u umru amaruhu bil 'anil munkar fastanqazahu min aidihim wa adkhalahu ma'a malaikati rahmah iaitu sewaktu kamu ditarik oleh malaikat zabaniyah kata Rasulullah umak aku ditarik oleh malaikat zabaniyah dibawa ke sana ke sini macam kita lah tengok orang orang anak mah kita ditarik kita sana patu tarik kita ke sini ke kanan ke kiri dan kadang pening kita ditarik maka kata rasulullah dan keadaan begitu datanglah pahala amaru bil kamu suruh orang buat benda baik wa nahyil anil kita pernah suruh orang jangan buat benda ni tak baik pahala ini datang membantu kamu fastan qazahu min aidih dia datang apa dia pergi dekat tangan malaikat zabaniyah dia suruh lepaskan tangan kita kemudian dia pimpin kita bawa wa ad qalahu ma'a dia bawa kamu pergi duduk dengan malaikat Rah rahmat di alam bazani sebab tu kita kadang pelit ini rosul kata yu anjub sebab tu disebut awal pada hadis dicerita pada Abdul Rahman kata perkara yang tak terkejut tak pernah aku terbayang Allah SWT taala tunjuk kepadaku kita rasa benda tu biasa je tetapi kita pernah sebut jangan buat benda ni berdosa rupanya pahala tu dah boleh bantu kita di alam bazah dalam keadaan kita mendapat sesa itu ini datang membantu meringankan kita di sana dan perkara yang seterusnya disebut Rasulullah SAW alaihi wasallam wa ra'aiku jasian ala rukbatayh bainaj bainhi wa bainallahi ta'ala hijabun husnul fa husnul khulqi fa aqadha bi yadihi fa ini bila mereka berada di alam bazah dan juga berada di akhirat berjalan akan merangkak ummat aku ni merangkak dengan lutut tak boleh nak berdiri merangkak sebab pahala kita tak berapa banyak Tiba-tiba Yang datang membantu Memimpin Pimpin merengangkan kita Mudahkan jalan Dah kita merangkak Nak bangun Sebab dia Di sana Berdasarkan pahala kita Dan kalau kita kata Aku kat masa hidup dunia Jalan sihat je Tapi bila pergi sana Terpaksa Rokbatash Rasulullah kata Berjalan keadaan Merangkak dengan lutut Tiba-tiba Pahala Husnul Khul Pahala Akhlak yang baik Kamu tunjuk akhlak yang baik Contoh yang baik Pada orang itu Datang pimpin tangan kamu membawa kepada Allah Subhanahu taala kalau di akhirat dia bawa pimpin kita kepada Allah Subhanahu taala dan yesusnya disebut Rasulullah di lagi wa raaitu min ummati wa qad hutabihi min qab qabli shimalihi fajaa'u qawfihi min Allah fa akhadha sahifatahu faj'aluha ini sewaktu umat aku ni nak terima buku dia kata Buku kamu ni terpaksa terima tangan kiri Kita pun dah sedih hmm, Tangan kiri lah aku Sewaktu nak terima dengan tangan kiri Rupa-rupanya ada kebaikan yang kita buat Yang banyak kita buat iaitu Khaufihi min Allah Kamu dalam hati kamu Duk atas muka berbim Sentiasa takut kepada Allah SWT Kita takut pada Allah Nak buat ini Takut Balasan Allah Nak buat ini Takut pada pada Allah SWT Kerana takut itu Pahala takut itu datang ambil sewaktu mereka nak serah buku amalan kita tu bila datami dia beri kepada tangan kanan kita dia ambil beri kepada tangan kanan kita kita sepatutnya tangan kiri tetapi dia ambil beri kepada tangan kanan kita kenapa sewaktu kita duduk atas muka bumi sentiasa takut kepada Allah Subhanahu taala bukannya kita berbanda kita nak lawan Tuhan tak ada kita takut kepada Allah Subhanahu taala dan perkara yang seterusnya disebut sini waraitu rajulan min ummati qad khaffa mizanuhu fajaat afraathu fasqal mizani ah ya ini suatu kita ni dalam keadaan ringan timangan kita masa timbang dia akhirat tu Timangan kita ringan tak berat tiba-tiba yang datang memberatkan Timangan kita itu siapa yang datang tolong itu anak bayi yang mati sewaktu Kecil Anak-anak kita mati waktu kecil itu datang Pasal Qalu Rasulullah kata Dia datang, dia pergi duduk atas timang Memberatkan semula Timangan kita di sana Sebab itu, jangan kita rasa sedih kita kehilangan anak Sebab kelebihan Allah Taala SWT pula, Dia dapat bantu kita Anak-anak kita dapat bantu kita pula Di alam Akhirat nanti memberatkan timangan kita itu satu pengumuman. Dan perkara yang seterusnya, wara'aitu rajulan min ummati khaiman ala safir jahanam dan aku lihat Allah SWT tunjuk Sewaktu umat aku ber, dah berada di tepi nak masuk neraka dah. Dah sampai tempo kan kita beratur ramai sangat ber, berjuta-juta orang dah sampai giliran kita nak masuk dan di tepi jahanam dah Faja'u waj'lahu min Allah Taala fastagizu min zalik wa madah tiba-tiba datanglah perasaan gerung kamu kepada Allah rasa gerung dengan kebesaran Allah masa kita tak tengok ya Allah hebatnya kuasa mui Allah kamu cipta bintang kamu cipta langit kamu cipta bulan hebatnya kuasa mui Allah itu rupanya pahala itu datang membantu kita di sana fastagizu min zalik wa madah dia tolong tepis kita tak jadi masuk dengan cara yang Begitu Dia tolong rengankan lagi azab kita Rupanya kena pergi yang lebih ringan lagi ha, Begitu maknanya pahala-pahala hmm. Rasa gerung dengan kebesaran Allah SWT pun dapat membantu kita Di alam sana Dan yang Rasulullah sebut lagi yang dia rasa Ta'jub yang Allah SWT tunjuk pada dia وَرَعَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِ هَوَا nab فَجَأَذْ دَمَوْعَهُ allati <Slihat> baka Bihah min qosyatillah bidunya kustaf liso tuhunan dan umat aku yang telah di, dicampakkan ke dalam neraka dah masuk dah dalam neraka kemudian datanglah dimau menjelma di hadapan dia allati baka biha dia pernah menangis kerana Allah Subhanahu taala sewaktu hidup dia di atas muka bumi qasiyatun lillah fi dunya kita menangis air mata kita pernah menitis kerana Allah kerana keinsafan kerana kesedihan lihat sesama umat Islam kena seksa pun kita menangis kerana Allah maka air mata ini datang merengangkan kita menepiskan kita daripada kepanasan api neraka itu ha, jadi kalau menangis kerana IF tak ada Air mata tu tak boleh tolong kita. Ini menangis. Air mata kita keluar kerana Allah. Kerana sedih. Ada dosa kita, kita menangis. Ya Allah, sedihnya aku. Dulu aku ada bawa silap. Ya Allah, kepadamu aku mohon ampun. Kita menangis ingat dosa-dosa kita. Air mata ni. Bakia min, min Bakiya biha min fasyatillah. Maksudnya dia menangis kerana takut kepada Allah SWT. Rasa insah kepada Allah SWT. Yang, yang risau yang menangis kerana tu. Allah dia... Yang menangis Piala Dunia pun tak dapat ha, Pasukan dia kalah sedih menangis tak dapat juga Air mata tu kata apa? Rugi dia keluar Rugi sebab apa? Dia tak boleh bantu Tuhan dia ni di Akhirat sana Kalau yang menangis kerana cerita Nustan pun rugi juga hmm, Tak dapat bantu Tengok cerita menangis tak dapat bantu juga Sebab dia kena Pasiatillah kena takut pada Allah SWT Air mata itu akan bantu kita di sana Dan yang disebut di sini Waraitu rajulan min ummati qa iman ala sirat yura da kama taradus safaatu faja'a husnul zannihi billah wa sakat fasakat wa ah wa madu sewaktu aku lihat suatu ummakku ditunjuk oleh Allah Taala ini sedang meniti di atas sirat kan kita tahu sirat tu ni seolah macam sesenai rambut kemudian dalam keadaan dia jalan tu bergoyang-goyang kita nak imbangkan badan tu bergoyang begitu tiba-tiba datang apa seolah kamu jangan tiup angin tiba-tiba datang pahala faja'a husnul datang pahala husnuzon pahala husnuzon kepada Allah SWT kita kena apa pun ini takdir Allah ya Allah aku syukur pada ya Allah kita kena gini ya Allah mungkin ni ujian kamu pada aku ya Allah banyak husnuzon zon diri pahala husnuzon zon tu datang beriman kita dapat jalan di atas sirat tu dengan tegak sampai Di tempat ya dituju gitu. Ini kelebihan Rasulullah kata Allah Subhanahuwataala yang aku tak ambil usul zun pahala usul zun tu datang membantu kita. Kemudian dan rasulnya ter... <coughs> wara'aitu rajulan min ummati wa 'ala sirat yazhafu ahyana wa yahbu faja'at salatu 'alayya. kelebihan lagi. Sewaktu umat aku sedang meniti di atas sirat itu Dalam keadaan merangkak Ada setengah tu dalam keadaan meniarak Meniti atas sirat tu macam-macam Ada ada Faja'at solatuhu maka datang Pahala solatnya Kita solat fadu, solat sunat Pahala-pahala ni datang Mengangkat kita supaya tidak jatuh Ke bawah itu datang mem membantu Fa'akwa za'biya dihi fa'akwa matuhu dia datang, dia pegang tangan kita Pahala-pahala datang pegang tangan Dia angkat kita tu, dia pimpin berjalan Sampai ke tempat yang dituju ha, Itu kelebihan pahala solat Banyak solat yang boleh bantu kita Dan yang selanjutnya disebut Rasulullah ni وَرَعَيْتُ رَجُلًا مِ أُمَّتِي إِنْتَهَا إِلَىٰ أَبْوَابُ جَنَّةِ فَاقَفَلِّتِيْ دَوْنِهِ atau bila umak aku ni dah sampai ke pintu nak masuk syurga tiba-tiba pintu tu tutup tak benarkan dia masuk ada benda tak settle lagi fajaat shahadat la ilaha illallah maka datanglah kalimah yang selalu kita sebut asyhadu alla ilaha illallah kalimah itu datang membantu kita dia dialah yang akan membuka Pintu syurga itu dan memimpin Kamu masuk ke dalam syurga Itu kalimah La ilaha'i ilallah Itu kan saya kata berzikir tu biar betul lah Kalau nak suruh dia bantu Ni berzikir tahlil tu Ya Allah Ada gear sekarang kan Kalau saya bawa dia kata ustaz tak ada gear lah Tak syok sure. Itu saya buat satu rumah tu dia tengok saya yang belakang ni dah laju dah. Ustaz pelahan sampai habis pelahan ustaz. Ha ila Yang belakang ni dah laju. Bila. Ilaa Allah. Tengok ustaz tak laju juga. sebab dia ada lima orang tu laju. Lepas habis tu kenapa ustaz? Online buta hal begini ustaz. Apa ustaz bawa macam ni? Pulak saya nak marah. Kereta sebab saya gear gear saya pelahan. Dia awak laju Tapi Nabi kata Sewaktu sahabat berzikir macam ni Nabi Pergitupun Nabi kata Kamu sekarang beriman dengan As-Summan Kamu ingat Tuhan kamu pekak ke? Nabi kata Bukan saya kata Nabi kata kamu ingat Tuhan kamu pekak ke? Sedangkan kamu beriman Samian, Mahaman Kita kena ingat begitu Kalau macam yang berzikir lompat-lompat tu macam mana pula? Ada saya tanya dia kata dia bagi hujan. Fazakurullah kiamah wa qudum wa ala Kan disebut dalam Quran ustaz Fazakurullah kiamah wa qudum. Kita kena berzikir kan apa berdiri duduk begini. Ha sudah tafsir salah. Sebab dia buat zikir tu. ada dia-dia berdiri. Subhanallah subhanallah. Tak pernah tengok ah. Ha? Ha, ada satu lagi. Allah hayun Allah wujud Allah Lepas pergi saya tengok Saya kata masya Allah, aku tak pernah masuk dalam kumpulan ini Janganlah aku, pada malam ni datang Habis aku guna tangkap jugalah Kata bawa ajaran sesat Nak ceritanya ada Saya kata masya Allah, zaman ni kita nak bagi kuliah Tak nampak apabila pergi majlis dia Oh begitu Allah hayun Hayun sungguh lah dia hayung tangan tu Lepas tu dah masuk Zub dia tu ah ha, Dia bergerak Habis kepala Masya Allah ha, Ini disebut oleh Ulama'an ula, ula, tu ula, ula. Zizikir ni ialah Amalan batinya ya, Macam mana kita dapat Keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Cara kita berzikir tu Tak kena Apa salahnya Kita ikut apa yang dia ada Rasulullah Sebab itu dalam kitab Kawai'i tu ah Akam Katanya Ulama' Ulama' ula, ula, Syafi'i Kalau kamu lihat Orang berzikir seperti itu Anggaplah itu orang Apa katanya Ulama' ula, Syafi'i ula, majnun orang gila bukan saya kata ulama' syafi'i jangan marah saya nak marah pergi marah dekat iman awawi kenapa iman awawi ni sebut begini iman ayam al-salam sebut macam ni bukan saya ulama' syafi'i kata kalau kamu lihat orang berzikir seperti itu keluarlah pada majlis itu itu bukan berzikir itu majlis orang gila sebab orang berzikir yang Allah orang yang kenal Tuhan dia itu dia akan berzikir dengan nada yang rendah dengan rasa rendah diri kepada Allah SWT bukan dengan rasa tinggikan Wahai. Kan yang berlaku pada bulan Ramadan Kalau kita baca kan kita tak tafsir ayat til ahkam Yang peristiwa yang berlaku Sahabat berzikir bulan Ramadan tu kuat Rasulullah bertegur juga Itu kisah bulan Ramadan Dan sewaktu nak pergi perang badar Kalau kita lihat hadis oleh Imam Bihaki Kan macam nak pergi perang badar Yang pertama ni, Subhanallah walhamdulillah Allah wa'ala Rasulullah kata Kenapa zikir kuat? Semangat Rasulullah kata Rasulullah kata tak boleh zikir perlahan. Jadi apa yang boleh kuat ya Rasulullah? Yang boleh kuat takbir, Allahu akbar. Bukan tu, Rasulullah haja. Ha, jangan marah ya. Bukan suruh takbir nak katanya. Wassalah haja semak tu perang badar tu buat. Cuba kau kita lihat dalam sejarah. Atau perjuangan Islam, takbir, Allahu akbar. Allah Taala kan dia itu yang Rasulullah kata yang boleh kamu kuatkan suara mengenai kebesaran Allah SWT, supaya musuh-musuh Islam ini, rasa takut dengan kelebihan. Allah subhanahu wa ta'ala Harimau pun lari Kan yang kis yang berlaku dekat Gunusan tu, dia kena dudukkan ke harimau Dia takdir, lari harimau tak khabar, dia. dia kata macam mana dia takdir Dia nak waktu tu nak lah, takdir Harimau pun lari, takut ya, Harimau tak takdir Dia tahu, kena naluri dia tu kenal pencipta dia Boleh? Jadi ni lah, 18 perkara Yang Allah subhanahu sebut Kepada kita, kita Tak ada yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada Rasulullah dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Imam Tabarani diceritakan tentang kelebihan-kelebihannya akan terdapat di sana setiap yang kita gaji dah... itu antara perkara ya kesukillah yang Islam itu sebagai kita keajaiban ini pun dapat membantu kita di alam Barzah tak payahlah kita nak takut nak nak, nak apa nak upah orang sana upah orang sana. kita sendiri daripada awal adalah kerana ini yang akan bantu kita yang lain-lain tu anak-anak kita baca Automatik sampai kepada kita Jangan risau Yang anak pula kalau baca tak payah Dan niat Yang aku baca ni untuk mak ayah aku Tak payah Automatik sampai Yulah Syafi'i kata Automatik sebab Dia lahir daripada sudi Sebab dia kat Kata Yulah Syafi'i Termasuk dalam Selekaah Jariah Sebab kita pun risau Sebab kata mati Dia ada dia berkata Ilmu nafaat Selekaah jariah Anak soleh dia Berarti Kita pun ingat Anak aku tak tak soleh anak. Jadi apa Berarti. Rupanya kita serupa Bila orang tanya Masyarakat ni Masyarakat ni Selekah jariah Anak-anak kami Itu termasuknya Selekah jariah Apa yang dibuat Kebajikan Kebaikan Cara langsung Atau sampai Kepada kamu Di dalam Bazaar Ini kita tak nak buat Tanjil orang Anak-anak Semua duduk dapur Semua so orang lain Terlalu baca kat mak ayah kita Kan Kan boleh tanya kenapa? Tak apa. Ada ya, dia ada sebab terbayar. Dia kaya orang baca. Kita sendiri. Kalau kita baca, sampai ke mak ayah kita. Langsung. Caranya, tak ayah kita nak ingat, aku baca Allah yang pahala ini, sampailah kepada ibu bapa. kita tak payah. Kalau orang lain tak ada kena guna kesedaraan dengan kita, kan? yang itu dia kena. Sebab dia kena izin. Katanya ulama' syarat itu akan sebaya. Allah SWT izinkan Sebab kita tak ada kuasa untuk sampaikan Ada benda beza situ? Bezanya sedikit yang Anak lain yang bukan keluarga lain Boleh? Jadi sebelum saya berhenti ada soalan tu tengah tulis Ada? al waqiah Kelebihan surah al waqiah Surah al waqiah ni Kalau kita lihat ada kelebihan dia juga Kita baca dia ada kaitan dengan Menceritakan tentang keadaan-keadaan Istiwa yang berkaitan dengan Akhirat Bagaimana keadaan di sana Kita baca tu Untuk muhasabah di kita pun elok juga kelebihan kelebihannya ada Setiap surah ada kelebihan Cuma yang Al-Muq tadi disebut ialah Rasulullah itu dapat membantu kita Di sana dan begitu juga dengan surah Al-Kahfi Surah Al-Kahfi ialah sunat kita membaca malam Jumaat Surah Al-Kahfi Surah Al-Kahfi selalulah baca pada malam Kita jarang nak baca Al-Kahfi malam Jumaat Panjang ustaz Itu sunah Nabi Nabi suka baca malam Jumaat surah Kahfi Tak apalah kita suka yasin Tak apa, tak salah Mana kalau kita rasa nak lebih lagi Nak ikut sunah Nabi Nabi malam Jumaat Surah Kahfi Tak habis dia sama pula dengan hari Hari Jumaat Ada lagi? Dia yang petikai dia Yang <coughs> dia dibuat oleh panel kajian akidah Masalah sekarang Mufti pun petikai, pula kan Yang isu dia ialah Masalah Maksudnya teori uh, apa Maksudnya teori wujudiah Teori wujudiah ni telah ditentang oleh ulama' Pada tahun 500 hijrah lagi Itu teori adalah Bila kita kosongkan diri kita Kita minta Tuhan ni Ada kesatuan Lepas tu ada tutup lampu Dalam keadaan berzikir seperti itu Itu tidak kena dengan kita Dan satu lagi dia menggunakan banyak Keedah-keedah daripada agama lain Diterap sedikit-sedikit masuk Alasan yang dia beri ialah dia kata ESQ ni bukan hanya untuk orang Islam Kita hanya Kita nak kembangkan juga kepada yang Bukan Islam Bila panel-panel kajian syariah Dah buat kajian Dah pergi Dah ambil semua bahan-bahan hasil kajian dia Dibuat selama dua tahun Dua tahun kajian dia dibuat Ini baru dikeluarkan Cuma Yang satu lagi tu Sebab dia hanya pergi majlis pembukaan Tiga jam sahaja Itu halal Saya tak tahulah Yang buat kajian 2 tahun mana Bukan setakat pejabat mufti ni buat kajian empat negeri Mana wilayah Kelantan, Kedah dan Perlis Dah buat kajian selama 2 tahun Bukan yang mudah nak ni Berapa orang panel dipanggil semua pakar Takut tak puas hati buat kajian lagi Pergi sendiri dalam program itu Duduk dalam program itu semua panel-panel Kalau nak jelas uh, Buka dalam uh, Perfatua Jakim tu dan panel akidah dia ada yang ESQ tu dia akan jelaskan Perinci Di mana punca-punca Kalau saya nak terang malam dia Panjang Di mana punca-punca-punca dia yang Yang bercanggah dengan akidah Alisunnah wal wal jamaah Itu ha, ada jelas Jadi yang sekarang ni yang dah gazet empat buah negeri Empat buah negeri dah gazet Sebab dia dah buat kajian selama dua tahun Hasil kajian tu diorang sendiri panel-panel ni Panel-panel akidah ni sendiri pergi ikut Bukan setakat dia hanya itu, Dia pergi sendiri program tu sama tiga hari dia tidur sana duduk sana nak tengok telivi tak dengan akidah hari sunnah wal, wal jamaah. Okey, soalan pertama, bolehkah beramal dengan zikir Ilahilastul firdaus? Oh, ini suanok kita. Ilahilastul firdaus. Ada imam baca, saya pun dah teguh imam sekali dekat kampung saya, saya teguh. Kenapa baca syair lepas solat Ini syair Syair ditulis oleh seorang ulama' Waktu dia rasa rendah diri dengan Allah SWT Jadi syair ni boleh kita baca Untuk isyafan kita Tapi nak jadikan zikir Tak boleh Sebab zikir ialah apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Yang dibaca dalam esro tu sekadar untuk kita rasa keinsafan Kita pun dengar sayu. Rasa nak ingat pada Allah SWT Maksudnya syair-syair tu dibaca Dengan tujuan untuk menyedarkan kita Sebab kita tengok makna dia tu Macam aku tak layak ke syurga tu Kan kita rasa insaf ha, Itu syairnya ha, Sekali syair dah Tak apalah okay, Adakah itu dinamakan zikir ha, Dia tidak termasuk dalam nama zikir lah Dia itu hanya kalau kita nak baca sebagai puisi macam kita Barzanji lah Barzanji tu kan puisi Sebab kita sebut nama Arab Barzanji oh, Tak boleh ni kena baca dengan tajwidnya. Sampai bertajwid-tajwid baca Barzanji Saya pun herang Orang yang buat dia tu tak baca macam tu Barzanji tu nama nama orang Nama penulis dia tu nama Abu Ja'fal Ar-Barzanji ha, Nama dia sebenar Waktu tu buat pertandingan Di Haramai Buat pertandingan sewaktu Mujur Rasul Puisi siapa terbaik Masa waktu itu puisi dia menang bila puisi dia menang, diletaklah di depan Kaabah untuk orang baca ramai-ramai. Ha. Sepena nama dia, Abu Ja'afar Bazanji, diletak nama Bazanji. Kena ha. tahu sejarah dia, jangan pula kita kata. Ha. Kita pun baca macam Baca Quran. Saya bertakut, ha. ustaz kenapa baca macam tu? Nabi tu nak baca, tengok orang baca. Gunahnya kena ada, ha. sudah. Macam Baca Quran pula baca. Sekali syain. Riwayat macam kita baca cerita Riwayat Melayu tu kan ha, Dia baca tersebutlah kisah ha, Begitu boleh lah juga kita baca Tak salah kita baca cerita Cerita dalam bentuk syair Boleh eh? Nama dia catat Abu Ja'far ja Al-Bazanji Anak kita tanya ha, Nama dia nak Nama dia Abu Ja'far ja Al-Bazanji Keturunan dia tu Al-Bazanji Kan anak kan gelaran dia Yusuf Al-Quradawi Kan dia suka letak gelaran keluarga dia jadi kita pula berlagu Saya pun takut kalau bagi Saya berlagu, saya tak pandai nak buat lagu Okey, perlukah kita semayan taubat setiap hari untuk Membersihkan diri kita dari dosa-dosa Kita setiap hari juga Nanti galakkan, saya lakukan setiap hari Kita bangun malam, kita Buat solat, sunat taubat tu Kita minta ampun kepada Rasulullah Allah, kita tak tahu Bukannya kita ni maksud, hari-hari kita ada buat silap Rasulullah sendiri pun buat istighfar atau 100 kali sehari untuk minta ampun sekiranya takut ada, ada lapian kesilapan. Boleh? okey. Ada lagi? Tak ada simpan. Boleh letak dalam Okey. Tasbih besar, tasbih kecil Sekarang saya risau Ada yang tasbih letak sini Saya pun takut Kena yang kokar ni, hmm. Lagi hebat hmm. ha, Kokar ada kelebihan Kokar tu ada kelebihan tu pun Sama aja Sebab cerita jadi sedap Kalau yang kokar tu cerita sedap Sebab apa? Dia kata dulu Saint Omar ni pakai kayu kokar ni Buat kembali kambing Lepas tu dia kata apa? Nabi Nuh buat kapal dia pakai kayu kokar Sedap tu suruh ni mesti ada idea Nak suruh laku Dia yang riwayat tu apa betul pun jadi, yang berzikir Yang meletakkan jumlah-jumlah ini Tidak ada dalil Cuma itu pandangan-pandangan ulama' Berdasarkan amalan dia Dia kata dia berzikir begini Dapat kelebihan begini Bagi dia Jadi, ini bukan untuk kita Letakkan itu kelebihan Kalau kita buat begini begini, Beginilah kita dapat Tak Tidak ada ditetapkan seperti itu Kelebihannya ialah Yang Rasulullah sebut Zikir-zikir ini Akan menenangkan jiwa kamu Zikir-zikir ini akan tenangkan hati kamu Sebab dia Sendir-sendir kita ni Perlu mendapat zikir Sebab kita bila sahabat tanya Rasulullah Aku miskin Tak tahu nak sedekah Dan Rasulullah kata Sedekahlah kepada 360 sendir Dia kata sendir mana Dalam badan kamu ada 360 sendir Kamu batilah zikir-zikir ini -zikir Kamu hadiahkan pada diri kamu sendiri Pun kamu dapat Pahala Dan Tidak ada kata Kamu kena 70 ribu tak, tak lepas 70 ribu Tak dapat makam Itu tak ada sebab ada dia tempat saya pergi dulu saya pergi juga duduk dekat setahun situ. Saya nak tengok perkembangan sebab kita nak nak tahu. Ah ha, dia kata ramai yang ini dulu itu Lepas tu yang ini 70,000 yang ini 70,000. Oh okey saya ikut saya tengok. Ha, lepas tu macam mana? Ha, nak nak sampai makam tinggi kena zikir macam ni pula. Ha, saya ikut saya tengok. Sebab kita nak kaji. Saya duduk lepas tu dia last kali dia suruh saya puasa. Kata puasa Tiga hari tapi tak boleh keluar rumah Tak boleh makan benda berdarah Kena makan sayur saja Tak boleh cakap dengan orang Kalau lepas tiga hari terkeluar tu Seminggu tak boleh cakap dengan orang Nanti hilang Bisa kita Lepas tu ada power lah. Saja saya pergi ikut Lepas tu barulah jakim keluar Amalan ni haram kalau kita tak masuk, tak tahu kan. Macam kawan saya kena pergi. Dia kata, aku kena peluk, nak nak lemah. Masa pergi semak yang zikir pakai gendang Yang dekat belakang, ada lah tempatnya. Sebab sana tu ramai sebab dia turun dengan helikopter, kan payah kan. Kat kawan saya tu tu. Dia kata, ah, sudah, helikopter dah turun. Lepas tu turunlah lagu dia. Hebat datang dengan helikopter. Rupanya orang putih dulu dia. Mak salah, daripada London. Lepas tu sambut bu, dia genang Genang-genang masuk, lepas tu berzikir ha, Lepas tu, dia pun kena berzikir juga. Lepas tu sambut tu kan peluk Nak kan. nak katakan bersaudara Dia kata macam-macam bau, dia dah berpeluh dia kata. Sebab dia tugas nak ambil nama Sebab ada nama orang tertentu-tentu tertentu. Tapi tak boleh nak buat apalah sebab nama tu Backup banyak Itu je Ambil-ambil nama senarai, hantar Masukkan dalam file Tutup lah file tu kalau yang tak ada nak yang nama tu okey semua, tak ada apa, ah ha, kita akan pergi. Okey. Faham ha, saya tak? Jangan tak diceritakan banyak gitu je. Ya. Maknanya masalah juga kita. Dia ada double standard juga nak tangkap dia. Lah. Boleh? Eh? Yang kelebihan terjadi dengan buat tasbih tu tak ada dah. Yang eloknya ikut sunah Nabi dengan jadirah. Tasbih ni dia bila ada hubungan dagangan Islam dengan Cina. Barulah timbul tasbih sebab payah nak bilang Sebab ada orang dia tak ingat dia bilang dengan tasbih Bukan yang ada kelebihan tasbih tu Tak ada apa itu untuk memudahkan kita ingat Sekarang ni lagi mudah kan tekan tu Ada macam-macam nak memudahkan Sebab Rasulullah segalakan kita buat dengan jari Boleh? Jangan pula kata apa kau kurang Tak ada Mereka kata aku lagi banyak sebab pakai kayu pokok Sudah tak Sebab orang beli kat Mekah Seribu pun orang beli Ada yang jemaah dengan saya tu dia beli Saya kata berapa? Seribu ustaz Kenapa seribu harga kari kau-kari Ustaz tak tahu ni Ini yang dah tua Yang dah tua dia kata Sebab umur dia mahal Dia berkilat dia terlain Kalau letak dekat Dekat Kala jeki ulang ni Dia kata mesti lari semua Saya kata mahal seribu Lepas tu sudah solat Solat di Masjid di Haram Saya pergi kat orang Turki tu Saya minta ada Turki kan orang Turki yang suka bawa minta dibagi je. Tanda sahabat orang oh, Turki ni bagi. Dia minta dia pun bagi. Saya bagi kat dia. Ustaz berapa beli Ustaz? Free. Ambil lah awak nak ambil. Ya? Free. Orang Turki tu bagi. Awak beli dengan Arab je tadi nak tipu. 1000 beli. Nak cerita orang kita ni sebab kat Malaysia pergi tahu pergi sana Kai Pokah. Tak ada apa Kai Pokah tu. Kalau kita pergi bukan musim haji 10 rial 20 rial je. Punya dia tipu orang Malaysia Sebab dia kata ni hebat Kebetulan Kebetulan dalam bilik hotel tu ada lah Tuhan nak uji Masuklah Color jengking Yang kawan yang beli mula-mula tu Yang murah sikit tu letak Mati Itu ha, jadi bercakap lah hotel tu ha, dia Sebab Kawan kita dia letak mati Kebetulan memang dah dia nak capai ajar dia nak mati ya? Benda tu <laughs> Tak ada kena-mena Yang member hati hampir tu Harap tu kaya harap tu Sampai dia beli Yang last kali Arab tu keluar Yang besar sikit Kala Berkilat sikit Sebab dia kata yang tua ayat tu member yang terakhir tu Dapat harga RM1,000 Lain-lain ha, RM100, RM200, RM300, RM500 Arab tu kaya juga hari tu Apa kita ni suka percaya Itu hati-hati tu Ujian Allah SWT Kita di Di Mekah nak Uji akidah itu Kayu yang matikan dia kan Allah SWT yang matikan dia Boleh eh? Baik insyaallah. Jadi saya sudahi dengan wabillah taufik walhidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نعوذ بك من هممك وشركنا في التشبع من املنا في القدرات المستقبليه اللهم انك عبدك الـ الذي برأت واغنا عن وجدنا وجدنا المسلمين من سنات والمن منات الحياه منهم واولاد ربنا